Katalunia eta Espainia xake joko batean sartuak direnean galdera nagusia orain, ze eggininen du nazioarteak eta Europak bereziki agititasunen ekartzeko, gurekin goizuntan hendaiaako estudioetatik egoka, LJbaG eta sorttuko nazioarteko arduraduna egunon Egun egunon, egunon zuei. Hala, Donald Tusk, Europako Kontseiluko presidentearen galdeari erantzundu dio Carles Puigdemontek aste hartian independenzia, deklarazioaren ondorioak mementuko gelituz, elkarizketaren albidetzeko, Espainiaren ez du sorpresarik sortu atzo, ragoiek geinerat aste bateko ultimatum bat emandio, kataluniako presidenteari, independentzia deklarazioaren usteko, beraz, mementuko europatik giniren jardokitzeak, ragoien aldea hartu dute, zergatik. Bueno, oneke izango nuke aldez aurretik e, gauza bat eta da e, Putsch de Montek egindako deklarazioaren ostean eta independentzia deklarazio hori suspensioan e, utzi ostean, zuk esan bezala nazio arteko eskarei erantsunez Espainiak emango duen erantsuna da tosenegunotan eta eta jada bad irudi erantsuna sein sentzutan e, joango den, baina erantsun hori jada ez diola bakarrik catalaneri e, Ematen, nazioarteko komunitateari tartean, eroparbatasunari ere ezetz esaten dio e, Espaniak. Eta nik uste dut horrek EPR diluzera Kataluniaren e, pozizioa indartu egiten, indartu egiten duela. Alta, aulda mementu untan, eh? EPR laburian, aulda, eh, abantaila e, ikusten zailo Espainari gehiago, bez, alare nola kanbiatu jajera hori zuke jaiten duzu bezala? Nola kanbiatuko da? Bueno, ni que izango nuke va ba, Cataluñako prozesuan gertatzen e, ari denan nazioarteko ikuspegitik e, e, berden-berden gertatu izan dela independentzia lortu duten beste kasu guztietan. Hau da, ez dago in, inonggo estaturik nazioartean, ez Europan ez du Cataluña e, o beste estatu independente bat e, onartuko edo aintzat hartuko, herri e, honek estatu honek independentzialdarrekatu arte. Eta hori ikusi dugu, hainbat eta hainbat eh, kasutan eh, iraganean. Aldeza horretik eta gabe eh, gertatuko den, inongu estaturik ez du Espainiaren eh, kontrako jarralarik hartuko eta bere pozizioa zentsurretan eh, aholduko Espainiarekiko harremanetan. Mm. Hori esan da ere, nik ustut eh, partida oraindik ere, Katalunian eh, jokatzen dela eh, bereziki eta ni pentsatzen dut eh, katalan darrek, independentzia e, aldarrik duten egunetik aurrera, beste partida bat asten dela, nun e, pentsatzen dut e, e, nazioarteko komunitatea eta estaduak banan-banan e, pizkanaka e, estado berri hori haintzat e, e, e, hartuko, hartuko duten. Pusdemonek eginduen autua ikusiz haste honetan, e, independentzia baina ez dena bere ala aplikatzen, Hor, oh, egan haidu nazioarte, jadanik ari dela lanean badira keinu batzu hori erakusten dutenak? Bai, nik esango nuke e, hemen badagola ere bai nazioartean errelatoren inguruko bataia importante bat. Eta Katalandar arazoa, e, pizkanaka, Gero eta gehiago bilakatzen ari dela nazioarteko araso bat. Ze nahi du horrek, ba, oin arte nazioarteak izan duen jarrera, eta berri zerreplikatzen duten nazioarteak izan duen jarrera, beste prozesu askotan izan duen e, antzeko jarrera dela, hau da, estatuaren e, aldekoa. E, ba, jarrera hori izan da ikuslearena, eta oin arte, e, une oro, katalandarre arazoa, espainiar barne arazoa bezala tratatua izan du, eta zentsurretan ikusle, e, e, ikusle jarrera bat izan du, eta espainiar gobernuari eman dio arazoa konpontseko e, bueno, e, ardura nagusia binea. Niruz tesori pizkanaka aldatzen ari da, eta katalandarre prozesua nazioarteko arazo bat bilakatzen ari da ta horretan argi dago e, aurreko asteteetan egunetan eta datosen egunetan eh e, nazioarteko hainbat agintarik e, e, esan duten ate ni berezik eskubi dute azkeneko astetan e, nazioarteko agintari guzti horiek esan dutenarekin batera bereziki esan ez dutena nahiko argi e, adierazten dituela bi gausa batetik e, nazioarten ez daulertzen nola espaniak Ate guztiak itxi dizkion elkarrezketa eta negoziazioari egin arte hori batetik. Ez da ulertzen ez da ere nola e, boskatzea nahi duen herri bati modu horren boritzean erantzuten e, e, zaon. eta finean fineean nazioartean e, ulertzen ez dena da, nola e, Espainiako gobernuak ez den kapasi izan e, e, konponbide bat e, e, bilatzen. Alta, zeren, ez, da, ez, da hori, arte, ez da hori agertzen, adierazpenetan Europatika aderantziz, agetan duzuna, edo barnetik... Bai, baina ez dertzen baldin, bai, eta, eta esan dudan bezala, nik uste kontotan hartu behar dugula, nazio eh, oin arte esan dituenak, eta bereziki esan eh, ez dituenak. Eta, nire uste zentxorretan oso adierazgarria da... Eh, Ba, hainbat agintarik, estatua batuetatik azita, Rusia, Europako hainbat estatuetako buruek e, esandakoa azken egunetan eta esan e, ez dutena ere bai. Eta zentxorretan denak lerrokatu dira Espainiaren estatuaren alde, edo gehienak, bintzat, eta hori nazioarteko politikan eta diplomazian e, nahiko normaltzat e, hartu, hartu behar da, baina nik azpimartuko nuke askok e, kritikatu egin dutela batetik Espainiaren jarrera urriaren batean, batetik Bestetik, azpimaratuko nuke ere bai, agintari hauetako askok modu e, ez zuzenean e, onarpena eman diotela erreferendumari. E, uh -huh. Hau da, boska ilegala ez zela, edo boskatzea ilegala ez zela esan ez dutenean haietako gileenek eta nik esango nuke finean eh nazioartea espectante edo begirale izatetik e, gero eta gehiago ari duela jarrera aktibo bat eta Putschdemonen e, erabakia zentsu horretan bakarrik e, e, ulertu daiteke nire, nire ustez hau da e, nazioarteak e, eskaera publiko eta pribatu diferenteak egin ditu zentsu horretan mediazioa mediazio eskaera de, desberniak iritsi dira E, Katalandarren eta Espainioleen e, eskuetara. Ezkaera egin zaio Katalandar gobernuari e, deklarazio hori ez egin edo suspensioan e, jartzeko tarte bat e, irekitzeko elkarrezketa eta Eta Katalandarrek nire ustez oso modu argian e, baietxe zan diote e, aukera aukera horri. Eta esaten dute, egun e, hauetan Espainiako gobernuak emango duen erantzuna ez dela Katalandar erantzun bat bakarri, baizeketan arteko komunitate horri erantzun bat. Nola ulechtuz egertatzen nahi den Katalunian, ez ilgarizketa blokatia da bi aldean artean, Katalunia ahtian, eta Espainiaren artean eta nazioartetik nola artuaden gaia, barnaatzen ari gira gure gomitarekin goizuntan, hau dugu gozka elejabarri eta sohtuko nazioarteko arduraduna. Bitechtekaritzaren e, belduaren gibelean edo, erabetasun sunokenean, Giblean, entzuten den diskurtsua da, eh, Europar batasunaren puskatzearen astapen alitzatekela independentzia bat. Zerg diosu, hor, oh, eta zo, batasuna bukatu da, estatu behi bat sortzen balima da? Ez dago bukatua da, Europar batasuna e, datozen e, urtetan eta markadetan e, aldaketa sakonak e, izango ditu, mugen, mugei begiratzen e, Baldin badiogu. Ba, niik esango nuke, Europarbatasuna bidegurutze nagusi batean e, aurkitzen aurkitzen dela krisisa kona dago Europarbatasunaren e, baitan, krisi politikoa ekonomikoa, eta Europarbatasunak erabaki bardu etorkizunean zer izan nahi duen. Eta benetan ere Euro Europarbatasuna etorkizunean nazioarteko aktore importante bat e, izan nahi baldin badu, gai hauei erantsun behar dio, modu demokratiko batean. Zergatik, seren Oin arte, Europar Batasunaren baitan, azkeneko amarkadetan bereziki, Barme askundearen gaia, hau da, estatukide baten mugen aldaketen e, gaia, e, tabua, tabua izan. Daniko estu tabu hori eskosiar prozesuarekin e, amaitu zela, eta eskosiar prozesuaren e, ondoren e, gaia hau gero eta gehiago egiten dela Europar Batasunaren baitan. Europar Batasunak ez dauka politikarri bat gaionen inguran, beldurra dio gaionieta. Europar Batasunak jarraitzen du gaur egun estaduen klub bat izaten. Eta horri erantzun, positibo bat aurkitzen ez badio gai horri, nekez lortuko du etorkizunean jokatu nahi duen nazioarteko paper hori egitea. Eran nahi duzu nazioen arteko kluba bilakatu behar litaikela obeki ibiltzeko? Bai, e, erran nahi dut, e, ba, eta duela ere Brexit e, referendunak irabazizuen erresuma batuan, Brexitaren negoziazioak e, badiru di Eskosia harbigarren referendu bat ekarre dezakeela datosen e, urte laburretan. E, Irlandan ere bai, e, aukerak daude e, Irlaren e, batasun prozesuan horreira pausun abarmenak ematea datosen urteetan. Gogoratu behar dugu ere bai, Belgikan, alderdi boskatu e, nagusia eta Belgikako gobernoa osatzen e, duena alderdi flandestaren independentista bat dela, NBA, flanderearen e, independentzia aldarrekatzen duena. Horritu bardu ere bai e, Danimarkaren parte diren e, feroe uarteak datorzen, datorren urtean e, brutuko dutela referendun bat, konstituzio propio bat e, aldarrekatseko. Horritu bardu korsikan e, E, bueno, e, gobernu abertzale bate daukagula egun edota datosen hilabetetan ere bai kanakian erreferendu bat e, e, egingo dela ordun. Argi dago e, zentsu horretan estatu gabeko herriak Europan e, edo horietako batzuk aurrera pausuna barmenak ematen ari dituztela. Eta e, zentsu horretan Europar Batasunak e, e, gai, horri, gai horri konponbide ematen dio edo bestela ez du lortuko bizi duen barne krisi iraunkor hori e, konponbidea e, ematea. Nala. Eta hor badira e, Europa hartasunen baitan tentsio eta iritsi diferente asko eta argi dago gaur egun oraindik ere gain dena e, dela eh dela eh estaduen klubaren eh logika. Ez gaitazen eta ere inosoak izan eta sai izango dela hori aldatzea. Baina nik esango nuke e, Europak ezbaldin badu datosen urteetarako aldaketa sakonak ematen, bere torkizuna kolokan jarreko duela. Hor, aste bateko EPEa eman dio arahoiek puiz de monti, aste bateko EPE hori pasatuta, pentsa ditaike... Uh, independentsia uh, diarazpena deklarazioa egin uh, lezakela Kataluniak, eta hor tikainzina hor pentsatzen duzu, erraiten duzunaren arabera, uh, Europa mugituko dela? Ez, ni pentsatzen dudana da hori e, gertatzen baldin bada e, eta Puigdemondek e, aurreko gazteontan barkatu hartu nera bakia hartu tagero Espainiak bide hori jarretzen baldin badu katalandarren pozizioa indartuta aterako dela e, nazioarteko e, politikan. Zezan nahi dut horrekin, e, Espainiak, e, e, lehenago esan dudan bezala, esetz esango liokela baitaren nazioarteko komunitaterieta Asko da azken egunetan esloveniako bidea eta gia da, zentsu batean katalandarrek hartutako bidea edo erabakia esloveniar eredua jarraitzen duela, baina niko goratu nahi konuke beti ere Kosoboren bidea. Eta bereziki Kosobok independentzia aldarrikatuta nazioarteko justizia gorteak erabakitakoa. Erabaki eta zentsu horretan nazioarteko justizia gorteak oso argik izan zuen Kosoboko alde bakarreko independentzia Aldarrikaena e, e, legala zela, zeren eta kosobo urtetan saiatu izan zen modu guztietan elkarrezketa prozesu bat abiatzen e, zerbiarekin. Eta bakarrik bide hori esinezkoa zela behin aate guztia jota. Eh? Baina bide hori einenezkoa zela frogatu zenean, E, legitimitatea zuela Kosobok bere burua independiente e, aldarrikatzeko. Eta zango nuke, kasu guztia huetan, eman diren kasu diferenteetan, independentzia e, aldarrikatu arte, ez zela egon nazioartetik, iniongo, estadurik, e, publikoki adirasi zuena, e, estado berri hori aldarrik, e, Aitortuko, aitortuko zuena, baina baina independentxe gertatuta gero gauzak aldatu egiten dira. Eta, eta beste logika batean sartzen gara. Unnik ez, ez dut uste e, Europar Batasuna bere jarrera guztiz e, aldatuko duenek, baina bai pentsatzen dut e, Europar Batasuna osatzen duten zenbait estatuk e, Katalunia aldarrikatu nahiko, nahiko dutela. Eta pentsatzen dut baitaren arteko beste estatu batzuk Europaren baitan Eta Europatik kanpo ere bai e, bideo hori jarraituko dutela eren logika, politiko, finanantsiro komertzialak hori e, eskatzen du. Gogora ezagun e, eta kosogoran atorre berriz oraindik ere badirela Europabatasuneren baitan hainbat e, estadok e, tartean Grezia edo Espainiak osobo aitortzen ez dutenak. baina eraberean, berean Europaratatasuneko estadu gehienak e, ja da e, E, aitortu dute koso. Hordun, holako prozesuak ez dira beltzak edo txuriak eta ez dira egun batetik bestera gertatzen. Eta horrelako prozesuetan oso garrantzitsua da estatuaren jarrera zen izango den e, jakitea. Hone, logika normal eta demokratikoak eskatzen du e, kataluniaka, independentzial darri duenean, e, Espaniak kataluniarekin harreman e, hon bat e, izan nahi mm -hmm. izatea. Eta Espaniak E, e kataluniaren nazioarteko haitortza hori e, laguntzea. Horre, hori da logika politiko-demokratikoak eskatzen duena, hori ez da gertatuko. Ez dut sinisten hori gertatuko denik Espainio, Espainiar gobernoren jarrera ikusirik etardun. Pentsaliteke Espainiar gobernua zaiatuko dela alduen e, maila guztietan e, e, betoa jartzen e, nazioarteko haitortza hori. Eta horrek, prozesua moteldu eta saildu ingo du baino ez du ezin bihurtuko hori argi argi izan behar dugu eta badira aukera aukera asko katalandarrentzan dire uste zenazio artean ados be hortan utziko dugu gure uh, solasaldia gorkaile ja bajietas xurtuko nasio arteko ardura duna sirela ohoitaraz dezagun mileske gure galdera jardetxirik. eskerrik asko zuei eta laster arte